Fəcr Suresi Məkkədə nazil olmuşdur. Otuz ayədi. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. And olsun dan yerinə, And olsun on gecəyə, Zilhicci ayının birinci, Yaxud Ramazan ayının sonuncu on gecəsində, And olsun cütə və təkə, And olsun keçib getməkdə olan gecəyə ki, Qiyamət haqdır Və siz kafirlər qiyamət günü dirilib əməllərinizin cəzasını layiq inc alacaqsınız Məyər bülarda qiyamətin haqq olması barədə Ağıl sahibi üçün and yox mudur? Ya Peyğəmbər Məyər görmürsənmə ki, Rəbbin nələr etdi ada Hud Peyğəmbərin ad qövmünə? Sütunlar sahibi və ya sütun kimi uca boylu İrəmə, İrəm cəmatına, Elə bir qövmü ki, məmləkətlər əhli arasında onun kimisi yaradılmamışdır. Məyər görmədim ki, Rəbbin nələr etdi vadidə qayaları oyan Səmuda, Səmud qövmünə, Eləcə də sayısız hesabsız ordular sahibi Firovna, O kəsilər ki, məmləkətlərdə tüqyan edir, Oralarda çoxlu fitnə fəsad törədirlər. Nəhayət, Rəbbin onlara əzab qamışsa indirdi. Şübhəsiz ki, Rəbbin bəndələrinin bütün əməllərini baxıb görür. İnsana gəldikdə, nə zaman Rəbbin onu imtihana çəkib ehtiram etsə, ona bir neymət versə o, Rəbbin mənə ehtiram göstərdi deyə. Amma nə zaman Rəbbin onu imtihana çəkib rüzisini əskiltsə, Rəbbin mənə alçaltdı, Mənə xorbaxtı söyləyər Xeyr Belə deməyin Doğrusu siz özünüz yetimə hörmət etmirsiz Yetimin haqqını vermirsiniz Bir-birinizi Yoxsulu yedirtməyə rəqbətləndirmirsiniz Mirası halal haramına Varmadan yeyirsiniz Qadınların, uşaqların paylarını vermirsiniz Mal gövləti İsa Allah çox sevirsiniz Xeyr Yer dağılıb parça-parça olacağı, Rəbbinin əmri gəlib mələklər səf-səf duracağı və cəhənnəmin məhşər meydanına gətiriləcəyi gün məhz o gün insan öz günahlarını xatırlayacaqdır. Lakin bu xatırlamağın ona nə faydası? O, Kaş ki, mən əvvəlcədən ahirət həyatım üçün yaxşı əməllər edeydim, deyəcəkdir. O gün Allahın etdiyi əzabı heç kəs edə bilməz. Günahkarları heç kəs onun kimi zəncirləyə bilməz. Qiyamət günü Allah taala, mömin kimsəyə belə buyuracaqdır. Ey öz imanından, əməlindən və Allahın vədindən xatırcam olan kəs və ya ey arxayın nəfs, dön Rəbbinə, sən ondan razı olaraq, o da səndən. Əməli salih bəndələrimin zümrəsinə daxil ol. Onlarla birlikdə, جنتنا باره